Розділ одинадцятий. Я таки відвідую діда Селимона. Тепер уже наяву. Он воно що? Кілька секунд я ще не можу збагнути, що то був сон. Нарешті отямлююсь. Я згадую всі вчорашні події, попагогу і своє тверде рішення з самого ранку бігти до діда Селимона. Батька і матері, хоч і прийшли вони пізно після зборів, уже нема. В полі. Що то значить? Передовики, активісти. Я їх майже не бачу. Нашвидку поснідавши, я побіг до діда Салимона. Біг і хвилювався. А що, як він ще не приїхав? Весілля ж по кілька днів гуляють. І сам себе заспокоював. Та ні, не залишать вони своє хазяйство надовго. На день ще так-сяк. Сусідів можна попросити свиню, курей нагодувати, корову видаїти тощо. А більше ні. Та й Комишеваха недалеко, в сусідньому районі, 45 хвилин автобусом приїдуть. Мені здавалось, що коли я зараз, негайно, не побалакую з дідом Салимоном, то загину. Піп обплутає мене, і я на віки втрачу і маму депутата, і всіх рідних, і школу, і Галину Сидорівну, і все-все світле й хороше в моєму житті. Я ще здалеку побачив, що приїхали з димаря літньої кухні у дворі курився синій димок. Дід Селимон, жінка його баба Галя, племінник Москвичу білосніжній сороці, його дружина, фарбована блондинка і двоє дрібних діточок сиділи у садку за столом і снідали. Зараз підходити, звичайно, було незручно. Я причаївся за тином, перечікуючи, поки вони поснідують. Чекати довелося довгенько. Вони не стільки снідали, скільки балакали. Про жениха, який їм не дуже сподобався, особливо бабі Галі, бо весь час мовчав і майже нічого не їв. Мабуть, дуже гонористий і не дуже здоровий. Про якогось Павла Гейку, який навпаки весь час кричав і не давав нікому слова сказати, і якому його жінка весь час казала «Сядь, сядь і помовч, ти тут не найголовніший, це не твоє весілля». Про закуску, яка була ніби й непогана, але пиріг недопечений, вінегрет кислий, риба пересолена, а яєчка не свіжі. Я терпляче слухав ці балачки і думав, що я б погодився, мабуть, цілий рік їсти кислий вінегрет, пересолену рибу, несвіжі яєчка і недопечені пироги, аби виплутатися з тієї поганої історії, в яку я сам так по-дурному вскочив. Нарешті вони поснідали. Гості пішли в хату, баба Галя мити посуд, а дід Селимон лишився на подвір'ї один. Тепер можна. Здрастуйте, дідусю. Чимненько привітався я, заходячи у двір. Можна до вас? О, здоровшили гейдику. звів до гори брови дід Селимон. Заходь, що тобі, меду. У мене враз затремтіли ноги. Це ж були майже ті слова, що у вісні, і я відчув, що зараз я скажу теж так, як у вісні. І злякався цього, і не міг наважитися сказати, тільки заперечно похитав головою. «Значить, просто так, у гості!» – усміхнувся дід Селимон. Будь ласка, прошу! Ну, як живеш? Яку нову авантюру придумали ви з коришем, а?» Я розгубився, якось не знав, з чого почати, як заговорити про те, що мені хотілося Чого, соромися, що ж треба, я бачу, підморгнув дід Салемон. То давай, ну Та ні, я просто, просто спитати хотів Нарешті зважився я То питай, чого там, та швидше не муч, бо я весь аж тремтю. «Діду, ви позавчора вночі перед тим, як до весілля їхати, нічого не помічали?» «Уночі? Позавчора?» Дід здивовано впустив куточки губ. «Хм, уночі. Та, чесно кажучи, не дуже придивлявся, бо, бо темновато було. А що?» «Ну, не відчували нічого такого». «Відчував? Хм». А, здається, вкусило щось. Чи то комар, чи, хай Бог миле, блоха. А що? Та ні, у такому, у душевному відношенні. А, у душевному? Відчував, відчував, точно. Мучило мене, що за вечерею я вареника одного з сиром не доїв. Скиснеш, думаю, на ранок. У сметані, на тарілці залишив. От які ви, діду, я не про те, я про видіння Видіння якесь не являлося вам уночі позавчора Тю, видіння, та що я, хворий який чи що, хай був милий. Та я теж вроді не хворий, а позавчора уночі у вашому садку біля горбушиної могили не тільки бачив, а й сфотографував, ось гляньте І я простягнув дідові фотографію у цей час я повернув голову в бік карафольченого городу і здригнувся. Там стояла вся наша губкомпанія: Сам карафолька, Вася Деркач, Антончик Мацієвський, Коля Кагарлицький і, я навіть не повірив своїм очам, Павлуша з Гребенючкою. Вони стояли по гусячому, витягнувши шиї, і пильно прислухалися до нашої з дідом розмови. Дід, мабуть, давно їх бачив, бо стояв до них обличчям, а я спиною. «А ну-ну!» – дід з цікавістю підніс фотографію до очей. «Що ж то таке, а?» «Та що ж, не видно хіба, я знаю. По-моєму, привід без голови». «Ну!» – роззявив в рота дід. З хати вийшов племінник діда Селимона. «Що там таке?» Спитав він без особливого зацікавлення, байдуше колупаючи в зубах. Ану, Сережа, єдино на глянь, наглянь, гукнув йому дід Селимон. Ти, чоловік, грамотний, поможи розібратися. Хлопці ондеопривець фотографували у нас в садку. Позавчора вночі. Привид? Племінник підійшов, взяв у діда фотографію. Подивився і похитав головою. Ай-яй-яй! «Що ж це ви, дядю, нехорошо. Кажете, що атеїст, смієтесь із-за а самі приводів у себе в садку розводите. І це тоді, як люди по місяцю гуляють. Підриваєте авторитет науки. Несолідно». М «Да», – розгублено розвив руками дід Салимон. «Конфузія вийшла. Опозорився на старості років. От біда. Що ж тепер робить? Можуть же ж бути неприятності». Хіба я знаю, знизу плечима племінник. Треба щось придумати, якось викручуватись. А що як? Задумливо протягнув дід і раптом рішуче повернувся до племінника. Ану, знімай сорочку. Потім гукнув дівчинці, яка стояла на порозі. Оксанко, давай плечики. Правильно, підхопив племінник і почав знімати свою білу нейлонову сорочку. З хати вийшла дружина племінника з пластмасовими плечиками в руках. «Що це ви?» – почала вона. Але племінник перебив її. «Цить, давай сюди!» І змовницьки прибавивши долоню до рота, він таємничо проказав мені. «Пустимо чутку, що то була сорочка, га? І тільки тут я збагнув, що вони сміються. Йой! Та це ж справді була сорочка, звичайнісінька нейлонова сорочка на плечиках, що сушилася на отій вишні в кінці саду. Випрали до весілля, щоб частеньку вранці вдягнути. Вітер гойдав її, розмахував рукавами, а я. Ах ти ж. Перший почав Антончик, спочатку нерішуче, короткими чергами. Тоді, відчувши підтримку, гримнув розкотисте на повні груди. Ха-ха. І хлопці, ті самі хлопці, що вчора тільки роти роззявляли і були, так би мовити, у нокауті, до гори ратицями лежали. Ті самі хлопці, реготали зараз із мене, трохи по землі не качалися. І грибинючка пискляво хихикала, а Павлуша сміявся, дивлячись на мене з гірким співчуттям, як дивляться на п'яного каліку І дружина племінника, добра видать душа Дивилася на мене з жалістю Вони жаліли мене Вони думали, що я переживаю, що сталася така конфузія Як каже дід Солимон Та люди добрі, та їй же Богу я не переживаю Та я радий, страшенно радий, що то не привид сорочка Та це ж просто прекрасно та я просто як на світ народився. До лампочки мені тепер Піп Гога, Баба Мокрина і вся їхня братя. Не боюся я їх ані трішечки, ані крапелюшечки, бо знову стою обома ногами на твердому матеріалістичному ґрунті. І я, сміючись, регочу разом з ними, Але сам відчуваю, що надто голосно, надто вже сильно регочу. І вони мені не вірять». «Ну то розкажи, розкажи, як же ж ви це встроїли?» Пересміявшися, нарешті спитав дід Салеймон. «Та!» – махнув я рукою. «Не хотілося не те, що згадувати, думати про це». «Ну!» «Та!» – не піддавався я. «Ось же ж, проханий, то давай ти!» – кивнув він Павлуші і, звертаючись до племінника та його дружини, сказав. То ж такі хлопці!» Завжди щось таке встругнуть, шелегейдики, що пупа порвеш, спеціалісти, ну! Павлуша знизав плечима. Ну що, і тебе просити треба, скривився дід. А я тут ні при чому, хмикнув Павлуша. Як? Здивувався дід Селимон. Хіба ви не вдвох? Ні, сказав Павлуша почервонівши, потім повернувся і пішов геть. Отаке! Що сталося, Тю? Навіть розгубився дід Салимон. Та вони посварилися зовсім, уже не дружать, вихопився Антончик. Е, -е не годиться. Що ж це ви, такі друзяки? Незручняк, протягнув дід Салимон. Тут уже я почервонів, повернувся і теж пішов геть, тільки у протилежний від Павлуші бік, просто через складовище. Туди, у поле, де тільки вітер, далі від людей. Ну, тепер усе. Кінець. Якщо раніше, довівши Павлуші своїми подвигами, що він проміняв мене, героя, на якесь опудало у спідниці, я міг ще простити йому зраду й помиритися, то тепер уже ні. Бо він при всіх, так би мовити, офіційно відмовився від мене. Все. Увірвалася наша дружба, як з гнилої мотузки. «Все, нема в мене більше друга. Все».